Първата задача Беседа от учители държана пред младежкия окултен клас на 11 април 1930 г. Тайна молитва Нека излезе някой на дъската, който е краснописец. Пишете думата Благост, носи, душа, живот, младост, пълна. Добрини, радост. Сега всички съчетайте тези думи, направете нещо цяло. С връзки може да си послужите, съюзи и предлози може да турите. Някой се обажда. Значи канапът е от нас. Представете си сега, че от съчетанието на тези думи зависи целият ви живот. Пишете сега. Всички мислят и пишат. Които са написали да четат? Душа, пълна с благост и добрини, носи живот, младост и радост. Благостта носи живот на душата, а добрините пълнят младостта с радост. Сега, нали, има закони за реда на нещата? Кои думи са производни? Производни думи са тези, които са взети от други. От какво мислите, е произлязла благостта? От Бога. Тогава, от какво е произлязла душата? Пак от Бога. Но за да излезе душата, как да направим съединение? Съединени са Божията любов и Божията мъдрост и е излясла душата. Душата се е родила от любовта и мъдростта. А душата, това е човекът. Според сегашните разбирания, те мислят, че душата, това е вятър. Не. Душата, това е човекът. Душата носи в себе си едно съединение на любов и мъдрост. И изведете любовта и мъдростта от душата. Душата сама по себе си изчезва. А душата е съсът, в който животът се явява. Откъде се явява живота? След като се яви душата, явява се живота. Тогава какво носи живота? Младост. А тази младост какво носи? Добрини и радост. Душата е пълна с добрини и радост. Можете да си турнете думите както искате, но естественият път, психологическият път е, нещата трябва да произлизат последователно. Кои думи от кои произлизат? Благоста от душата може ли да излезе? Вземете дух и душа. Двете думи имат едно и също значение. Могат те да се различават, но може това да е едно раздвояване. Душата означава това, което любовта ражда, което излиза от любовта, а духът носи това което излиза от мъдростта. Но в божествения свят мъдростта е първа, тя е основа. Любовта създава един по-висок свят, а мъдростта е създала един по ниж свят, по-човешки, ако може да се говори. Но може ли душата да бъде благост? Тогава, ако благостта излиза от душата, защо хората не са благи? тогава как бихте турили? Какво носи благоста? Младост за душата. Какво остава за думата пълни? Благоста носи добрини и радост и пълни душата с живот и младост. Ако бяхте поети, как щяхте да го напишете? Как ще го направите по съвременните правила на изкуството? В благостта действително има добрини и тя носи младост и радост. Понеже имате благостта, а благ е Бог. Но това е външната проява на Бог. Бог най-първо е любов и мъдрост, а после е благост. Защото Бог е благ спрямо същества, които са излезли от Него. Бащата, след като роди синове, може да бъде благ. Пред да ги е родил, той е любов и мъдрост. А след като ги роди, тогава той може да се отнесе благо, любовно към тях. За да се отнесеш любовно, трябва да има едно същество пред тебе, което да има своята форма. Най-първо това са принципи, които творят. Щом кажеш любовен поглед, какво означава това? А поглед на любовта какво означава? Значи ти мислиш за нещо. Това е погледът на любовта. А под любовен поглед се разбира друго нещо. Сега ще ви питам. Поглед на любовта и любовен поглед... Същото ли означава? Не. Сега, най-близкото на любовта, кое е? Благостта сама по себе си може ли да носи нещо? Тук е казано фигуративно. Благият човек може да носи, но благостта вън от човека може ли да носи нещо? Не. Защото благостта е само в човека, който има душа. Чрез него може да се прояви благостта. Погледнете човека в неговата пълнота. Той може да изяви благостта. Сега, да не се роди някоя противоречие във вас. Душата носи живот пълна младост, сдобрини, благост и радост. Сега, да допуснем, че тук имате пет лавици, пет полици. Представете си едно 7 годишно дете, което достига едва първата лавица. Какво ще си семето? Представете си друго едно дете на 14 години, трето на 21 години и четвърто дете на 28 години, най-високото. Питам тогава. Кое дете ще има най-голямо преимущество? Или това дете на 7 години, коя дума ще хване? Ако наредим по тези редици, тези думи, радост, детето на 14 години, какво ще хване? Пълни добрини. На 21 година, живот и младост. А на 28 години, благост носи душа. В дадения случай, ние можем да си поставим нещата в живота в едно положение. Нещата могат да се представят тъй. Ти виждаш само каквото има в първата лавица, а другите неща ти виждаш само перспективно. Твоето съзнание е будно само за първата лавица. Тогава най-важната дума е тази, която достига до твоето съзнание. Сега, за пример във вашето съзнание, коя дума достига? Коя дума е най-важна за вашето съзнание? Живот. Но едновременно животът носи скръп. Младостта какво носи? Младостта носи радост, но ако не знае как да живее човек, младостта носи и болести. За мен най-силната дума е душа. Тя е каката на всичките. Душата, между всички други думи, каквото и да кажете, всичките думи са подчинени на душата. И думата благост, и живот, и младини, и пълни, и добрини – и радост и носи. Душата само мълчи, сгушила се е някъде и слуша, всички я е слушат, тя е княжеска дъщеря, която уж на последно място се показва, но където и да е турите, всичко се отнася всето до душата. Тя е личността, човекът, съзнанието вътре. А всички други се явяват в душата. Душата е центърът. Тогава какво ще кажете? Каква е нейната първа служба? Да бъде млада. Да, душата трябва да бъде млада. Но нали младия човек го считат за невежа? Не, че е невежа, но из, до известна степен да. Той има в себе си... Всички възможности обаче казват, че младият човек не е бил развит. Да се развива човек не значи да придобива нещо. Вземете сега закона на еволюцията. Нали казват, че човек като се развива се усъвършенства, но не от малките форми е произлязал човекът. Сега аз да ви наведа на едно научно противоречие. Представете си, че вие всеки ден сте фотографирали едно дете. Да кажем, за 100 години ви имате всичките негови фотографии. И ако вие ги турите на един кинематограф, ще видите как този човек се е изменял. Питам. Фотографиите ли изменят човека, създават ли го те? И закона на еволюцията ние виждаме всичките форми, през които душата е минала. Ние мислим, че всяка една форма е създала нещо за човек. Не. Но човекът е създал неща за всяка една форма. А формите нищо не са създали за човек. Но. Вярно е, че е във всяка една форма, която е последвала, човек е употребил повече усилие. Да кажем, той почне от най-малките, микроскопическите форми. Но във всяка една последваща форма той е употребил повече сила, за да създаде тази форма. Ние сега казваме по обратния път. Наместо да кажем това, което човек е употребил за да създаде формите, казваме – формите са създали човек. Казваш – Иван, е ли кой си е донесъл на господари си една стомна вода, нали? Е Сега – как бихте наредили тези думи да ги турите в поетическа форма? О, нали е вие се занимавате с поезията? Вашата работа знаете ли на какво мяса? Ако ви донесат един плод и вие кажете, той Господ знае какво има в ябълката. Но въпросът е друг. Тази ябълка е пратена за тебе, ти да ядеш и ти ще си изкажеш мнението за нея, хубава ли е или не. И представете си сега тези думи. Това е една математическа формула, с която всичко можете да постигнете. Ако знаете как да съчетаете линиите, думите, можете и богат да станете, и поет можете да станете, и здрав можете да станете, и талантлив, и силен. Пък ако не знаете как да ги съчетаете, как да ги наместите. Можете и слаб да станете, и болен да станете Значи всичко зависи от съчетанието на думите. Та, трябва да знаете как да ги намествате. Вие сега ще кажете аз да ги наместя. Тъй е, обажда се някой, защото ние както и да ги турим, все ще има известен дефект. Дефект няма да има. Но ще има разни постижения. Ако работите с един ключ, все ще има постижения. Като наместите думите, можете да получите здраве. Да кажем, ревматизъм имате, но като наместите думите, ревматизмът може да изчезне. Или като наместите думите, имате безсъница и тя изчезва. Или ли в памет памети вие се занимавате с тези думи един ден, два ден, на три и може паметта ви да се усили? Тогава ще кажете. Сега помня. Едно време паметта ми беше слаба, но сега се усили паметта ми. Или да кажем, че не сте весел. Като местите думите, радостта ще дойде и ще станете весел. Някой пита. Може ли да прибавим и други думи? Можете да прибавите колкото думи искате. Може да прибавите някои думи. Ако тези думи могат да се облекат, тогава те са на място. Но ако не им подхожда костюмът, тогава няма да турите други думи. Според вас, коя дума тук е най-малката дума? Вие трябва да имате една мярка, с която винаги да намествате едно противоречие. Всяка част може да бъде толкова голяма, колкото цялото, но никога не може да бъде по-голямо от цялото. А цялото всякога може да бъде по-голямо от своята част. Това е първото правило. И законът е такъв. И частта никога не може да бъде по-голямо от цялото. А цялото всякога може да бъде по-голямо от своите части. И другия закон е верен по отношение на частите. Всяко голямо цяло може да бъде толкова малко, колкото своята част, но никога не може да бъде по-малко от своята част. Цялото... Не може да стане по-малко от своята част. Това, което е неделимо, това е най-малката величина в света. От единицата не може да има по-малко, тя е най-малката част. Сега законът е този. Ние не можем да бъдем повече от Бога. Той всякога знае повече от нас. Но и Бог не може да знае по-малко от нас. Той слиза до нас. Но Бог не може да знае по-малко от нас. И по-долу от нас не може да слезе. Или казано на друг език, Божественото от Тебе не може да бъде по-невеже от самия Тебе. Ще ви запитам тогава. Кое е Божественото от човек? Божественото човека е неговия ум в дадения случай. неговият дух е. Ще кажете, човекът това е неговият ум. А можем да кажем, в ума има две неща, има воля, има и разбиране. Умът е създаден от две неща. Сега в дадения случай, кое е по-силното волята и разбирането или самието? Защото най-първо, за да прояви човек воля, той трябва да е намислил нещо и да го е почувствал. И тогава, ако това, което е намислил и почувствал е право, той има право да го направи, защото умът е по-силен. Правият ум включва в себе си и правите чувства. А правите мисли и правите чувства се изразяват в силата на волята. Двигател на волята е сърцето, а умът направлява волята. Правата мисъл и правото чувство се проявяват в силната разумна воля. Следователно, волята сама по себе си, без човешки ум и сърце, тя не може да се прояви. Сега ние говорим за човешката воля. Но и човешкото разбиране без воля пак не може да се прояви. Но и умът без воля и без разбирането, това са два органа, без които той не може да се прояви. Та Когато казвате, ама аз нямам воля, тогава Вие отричате Вашия ум, Вашия дух. Като кажеш Аз нямам воля, значи ти не искаш да проявиш свой ум. Не искаш да проявиш волята си. Или казвате Не ми стига умът за тази работа. Не казвайте така. Може е да кажеш Не разбирам ума си но ти трябва да туриш ума в неговото разбиране. А в разбирането ти трябва да знаеш закона да наместваш мислите си и как да разместваш мислите си. Защото всяка мисъл върви по известен ред. Кога се раждат мислите у човека? Мисълта това е раждане у човека. И ако дойдете до човека, всеки един човек трябва да роди нещо. Питам тогава. Първото нещо, което е родил човека, кое е? Сега ние говорим за външното раждане. Първото нещо, което се е родило в душата, кое е? Ние вземаме както е в природата. Да кажем... Когато се роди детето, кое е първото желание, което се е ражда у него? Ще забележите, когато се роди, детето почва един процес – дишането. Дишането почва с раждането. Детето не диша в майка си, но с раждането започва този процес на дишането. А с дишането се ражда първият звук – плачът, който е глас на волята. Звукът винаги показва една интензивност, че то има нужда от нещо, но не знае как да изкаже нуждата си. Той издава първия звук. Майката го разбира. Кой е първият звук, който издава детето? Какво казва то? Кажете, как казва детето. Забравили сте? Уа! би се вижда смешно. Смешното това е радост някой път. Когато заплаче детето, майка да се радва и всички се радват. Казват, заплака. Детето значи е живо. Ако не заплаче, сълзи ще има. А като каже, ла, всички се радват. Значи, ла, казва нещо детето. Ла сега, Заядене дайде. Българинът казва А, Значи това, което досега е било бременно съзнанието на човека, веднага изниква мисъл. Казваш, когато детето заплаче, първото нещо научава една дума. Дават му един предмет и то следущия. Това е една бутилка. Майката казва, Отвори бутилката. И детето тури устата и свади за пошалката, и после изважда съдържанието на шишето. Значи, то като каже, веднага му дават едно шише да разреши тази задача. И откъде му иде на ума на това, не вижда дете? Откъде е научило то този закон на физиката? Като каже детето, Во! майката веднага поставя детето на изпит. Но то веднага оперира с предмета. А казва, че било невеж. Хората дълго време са мислили и инженери са мислили да намерят една помпа, за да могат да изваждат вода. А това дете изведнъж знае това изкуство. Така съм. Всичките неща човек ги носи в заложба у себе си. Най-основното нещо е, че онова дете носи вече в себе си онова понятие за добиване на храната. С първата си дума то дава сигнал, но не знае къде да я намери. Но майката, като я тури в устата, като намести това в устата, Ръцете и краката не работят, но то, щом напива с езика си, съзнанието се събужда и първия опит излиза значи, с полчив. Значи, това е направило първия опит на яденето. Това е закона на яденето. Показва, че е започнала дихателната система да функционира а с дишането умът е започнал да мисли. Тогава здихателната система започва процесът на мисленето, значи и процесът на мисленето е излязъл сполучлив. Щом това дете е започнало да случе, това показва, че това дете е здраво. Не може ли да случе, не може ли да диша, това дете е болно. А ако може да разреши тази първа задача, да диша и да случа, това дете може да мисли. То е здраво. Следователно, във всяка една мисъл законът е същ. Сега ще изучавате законите. Щом имаш една задача да я разрешиш правилно, значи умът е здрав. Но, щом не можеш да я разрешиш, значи не можеш да извадиш това мляко от чишето. Ето, това е едно болезнено състояние. Законата е същият навсякъде. Ти се събуждаш, искаш да направиш едно добро. Значи, твоето съзнание се събужда, доброто се ражда. Сега, ако ти не приложиш това добро, ти си болен човек. Лушевината, това е едно болезнено състояние на душата, на физическия човек. Така съм. При новия начин на разсъждение, ти не можеш да кажеш, аз не мога да го направя. Ако вие кажете така, това е едно болезнено състояние. Затова е по-добре да казва човек МОГА, отколкото НЕ МОГА. Защото онзи, който казва МОГА е всякога по-силен, отколкото онзи, който казва НЕ МОГА. Който започва с М е по-силен от онзи, който започва с Н. Защото само отрицателното е носител на неможенето. Казваш Н. Не мога да мисля. Защо не можеш да мислиш? Някой път си има причини. Ако върху една малка трева, вие турите един голям камък, питам. Тази трева може ли да расте? Не може да расте. Но ако вие вдигнете този камък, тревата ще расте. Следователно, ако върху всяка една мисъл, която е деликатна, вие турите едно тежко желание отгоре, какво ще стане? Всичките благородни мисли се усъкътяват от някое тежко желание. Значи, Тежките желания усъкътяват твоята мисъл, спират твоя растеж. Какво трябва да се направи? Махни това желание, дори го настрана, за да може добрата мисъл да израсне. Значи, от нашите благородни мисли ние трябва да отстраним тежките желания, за да могат да израснат. Сегашната психология има хубави неща – но процесът на развитие, който те внасят в психологията, е просто един механически процес. Те внасят и доброто, и всичките морали, правила, закони, но това е един механически път. Та в самовъзпитанието трябва да се поставят нови методи. Виждам, по този начин, както хората възпитават от толкова години, не е, че не правят никакво усилие. Човечеството прави граматни усилия, колко милиони хора работят върху това. Но що му станат сами? Те не прилагат. Тези учители на света, те са проповядвали един закон органически, физиологически закон, а техните ученици винаги се превръщали физиологията в анатомия. Казвате, да турим едно правило и ние казваме всеки да направи нещо за Бога. Това е физиологически. Обаче, щом за мини учителят, другите казват, той доброволно няма да го направи, но да наложим този закон. Та ние трябва да заставим няколко да направи едно добро. И какво става? Днес се наложи един закон, но утре е друг закон и така се ражда противоречията в света. Следователно, в приложението на живота по този механически начин е израснала човешката личност. Та сега, човек и е да се освободи от себе си защото този закон е верен само по отношение на себе си. Никой от вас не трябва да изнасилва себе си. Да оставим това изнасилване отвън. Питам, ако ти изнасилваш себе си, какво ще добиеш? Или ако измъчваш себе си, какво ще добиеш? Или ако побеждаваш себе си, какво ще добиеш? Не казвай, човек трябва да победи себе си, защото ако ти победиш себе си, ти ще разслабиш себе си, ще разклатиш себе си и ще унищожиш себе си. Казват, победи себе си. Не, въздигни себе си. Не казва и да победиш себе си, защото тогава ти си робна някой отвън, някои външни сили са те заробили. Освободи себе си от робството, подигни себе си, въздигни себе си. Това е вътрешният начин. Сега остава въпросът за човека. За да се възпитава човекът, най-първо той трябва да се научи да се храни. Казва някой. Не може да се храни. Ако на това дете ръцете не могат да работят и неговие ум е толкова слаб и майка му като мотор и това жише изведнъж здравото дете започва своята работа и свършва опита сполучливо. Значи детето почва да яде. В дадения случай, щом ти да даде една бутилка, Гледай и да разрешиш задачата. На малкото дете дават най-малката бутилка с най-малката шийка Той не казва: Дайте ми някоя златна. Веднага започва своята работа. Следователно законът е така. Най-малкото благо в дадения случай ти не го считай, че е унижение. Считай го като една привилегия. Ако не знаеш как да започнеш, кажи «Уа И след това, като дойде бутилката, изтегли млякото. Като изтеглиш млякото, започва животът. След това законът на любовта действа, а след това иде и правата мисъл. Тъй се работи. Значи непременно умът, Мисълта или мозъкът трябва да работи, но трябва да знаете, че и вашето сърце трябва да работи. Умът без сърце, това е човек без крака, без ръце и без очи. А какъв човек ще бъде това? Значи сърцето на човека седи всичката негова красота. Но само сърцето може да се прояви чрез Ума. Умът иде в живота, за да се прояви сърцето. А сърцето носи всичката пълнота, от сърцето излиза всичката кръв и влиза в мозъка. И като влезе тая кръв, от нея се образуват мислите, красотата, силата, знанието. В кръвта е живота. Значи, от сърцето постоянно излиза живота. Тогава не загасявайте вие светлината. Не светлината. Можем да кажем топлината. Сърцето има топлина. Не загасявайте топлината на вашето сърце. Значи, там дето няма топлина... Вие имате един свят подобен на месечината. Представете си, че вие живеете на един свят със светлина, без топлина. Какъв ще бъде този свят? Това ще мяза на един свят при полюсите, при вечния лед. Там всичко е хубаво и красиво, но няма никаква зеленина. Ако вие оставите сега да кажем – на вашето знание вие ще мясате на полюсите. А какъв е живота при полюсите? Всичката погрешка е там, че хората искат да се издигнат само чрез знанието, което имат. Но знанието трябва да бъде носител на любовта, на човешките чувства или на това, което проистича от сърцето. Сега това няма да го торите по отношение на света. Ако искате да възпитате себе си, този е пътя. Ще работите върху сърцето си и за това ще ви кажа едно правило. Остата не трябва да бъде бледа и лицето не трябва да бъде бледо. Остата трябва да бъде червена. Това е основният цвят на природата. Природата съществуват само два цвята червеният и белият. От тях се явяват всички останали цветове. Червеният цвят е цветът на любовта, а белият цвят е цветът на светлината. Затова, когато станеш сутрин, гледай се в огледалото. Езика трябва да е червени, устните трябва да са червени, а и лицето трябва да е розово, не е алено. Ако устните ви не са червени, изменете ги. Как? Изменете мислите си. Направете опит. Турете една мисъл, втора, трета, четвърта, пета. Тургайте мисли, които може да изменят вашето кръвообращение. Никога не внасяйте мисли, които свиват сърцето ви, които свиват вашето кръвообращение. Всеки един от вас може да има бледни устни. Например, имате един приятел, когато обичате, но ви кажат, поминал се е вашия приятел. А вие очаквате от него много нещо и изведнъж побледнеете. Защо? Защото имате интерес от него. Може да стане и другото. Вие седите и сте замислен, побледнели сте, но кажат ви. Баща ви, когато вие много обичате, иде да си. Веднага лицето ви светва и на устните ви се явява една червенина. Хубавите мисли внасят едно разширение. И в това отношение разните душевни състояния си имат своя темп. Ако изчислявате удара на сърцето си, пулсът бива различен. Когато сте гневен, сърцето ви бие по един начин. Когато имате омраза или някои благородни чувства, пулсът се мени. Значи при различните състояния и пулсът на сърцето е различен. Различно бие сърцето. Даже, ако направите измерване на вашата ръка, ще забележите една разлика. Значи, пулсът зависи от състоянието на вашите мисли и вашите чувства. И тогава нормалното кое е. Колко удара трябва да има сърцето? Трябва да са 72. Но тези удари могат да се увеличат и могат да се намалят. Пък може и много малко удари да има сърцето малко пулсиране. Когато у вас действа законът на любовта, вие имате едно отмерено пулсиране, един бавен ритъм и дълбочина има. Тогава, когато сърцето ви пулсира правилно, имате и гладък пулс, и дълбоко дишане. Тогава, когато сърцето ти удря правилно, и дишането е правилно. Когато сърцето не пулсира правилно, и дишането не е правилно. А това зависи от мисълта, от ума и от сърцето едновременно. Затова, ако човек иска да измени състоянието на своето тяло, понеже то е продукт на своя ум, следователно, трябва да измени ритъма на своите мисли, ритъма на своите чувства. Да ги хармонира. Това веднага ще произведе една реакция върху неговите дробове, върху сърцето, върху мозъка. Значи ще произведе реакция върху кръвообращението и върху дишането. Та правилно ще започнете да работите над себе си. Нов строеж трябва да имате. Или да поддържате организма, да го пресъздавате. На това основание отгоре всеки един за бъдеще може да се лекува сам. Та първото нещо. Не трябва да се дразните. В това отношение не трябва да се дразнете. Не дайте казва какво мислите за някой. Никога не се произнася за кой да е човек. Понеже ако той това прави за Божия работа, него Бог го е пратил, а за Божиите работи не се произнася. Не изказвай мнението си, не казвай нищо за Божиите работи. Никога не се произнася за Божиите работи. Да кажеш... Този човек не струва, онзи човек не струва. Не дай гледа на външността. Не гледай на котията. Тъй увита с книга, но какво има в тази котия или в тази книга или какво има в ума? Вътре има един скъпоценен камък, който струва десетина милиони английски лири. Диамант е този камък. А ти не си утолези учени хора да знаеш да видиш какво има в тази котия. Ти трябва да познаеш, че вътре има нещо скъпоценно за тебе. Някоя сутрин аз ще донесе една котия да познаете какво има в котията вътре, защото не всеки може да познае какво има в кутията. Ако един плъг горе на тавана може да познае... Какво сладко има затворено в буркана и разпознава сладкото. Той най-първо отвори сладкото с боровинки, после дойде до другите видове сладко. Няколко пъти се сменят книгите на буркана, но той пак отваря, значи надушва. Как е познал той? Има един начин на познаването. Та да сега казвам, не трябва да мислите, че вие сте по-глупави от този плъх. Един, като турил един Наполеон в ръката си, казва, познай какво държа в ръката си. Аз не зная, ти кажи. И той самият е забравил какво държи в ръката си. Или както онзи испански поет, който написал едно стихотворение и го попитали, какво иска да каже с това стилотворение, той казал Ами, аз сам не знае. Значи, в дадения случай можеш да напишеш нещо и да загубиш смисъла на написаното. Това е възможно. Има една вътрешна връзка, с която може да изгубите смисъла на нещата. За пример, Неща, които се виждат в известни години със смисъл, след 5 или 10 години погледнеш, изгубят смисъла си. Значи, нещата придобиват и изгубват смисъла. Та да, и в нашия ум може да изгубите смисъла и да обесцените нещата и може да ги надцените. Но трябва да имате едно правилно схващане за цената на нещата. Всяко нещо има своя цена. И мислите, и желанията на хората, всичко има определена стойност. Сега вие, младите, ще кажете тия работи и ние ги знаем. Разбиране трябва. Много ваши мисли трябва да ги оперете, тъй абсолютно, с сапун да ги оперете. Има и много ваши желания, които трябва да оперете, които... Нямат нужда от пране, оставете ги. Ако които имат нужда с топла, вода и сапун да се изчистят. Сега съчинете от тези думи нещо, да видим каква поезия ще изкарате. Всички напишете по нещо и ще изберем пет член на комисия, която да се произнесе върху написаното на вашите работи. Комисията ще се произнесе върху най-хубавите работи и тук от тези думи ще изкараме една песен. Само проявената Божия любов носи пълния живот. Бесето от учителя държана пред младежкия околотен клас на 11 април 1930 година.